وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أوض بك من شر ما طلعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دين وبالقرآن إماما وبالسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد يقول الحق تبارك وتعالى في كتاب العزيز قاعد بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم جماه تنذر الله جل جلاله هو جل ثانه جل وثمك ش... امه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم انا كان وقت صلاه الجمعه في كابول ان شاء الله اللهم الله جل جلاله هو جل ثانه وتشنا فيم të gjitha i badetet të cilët në këtë ditë për e namazit fejrit edhe atet e jasjes Allahu gjëlle gjëleluhu musliman dhe kabul yauban, edhe ditat që povin mira dhe marja u bjeri nësha Allah me siguri se na i kemi përjetu ditat e tonë ndërëse që kanë kalu me haqin ta shë nësha Allah në pragë Pas disa ditave, e kemi muin e lingjës Muhammad Mustafa s.a.w. pa fërstisht, si pas kalendarit djelit, dikun ka data 7-8, ati pari filon dita e parë e muit rabiju l-ewel, në të cilin dozi lingja Muhammad Mustafa s.a.w., lingja personit të cili e boni ndryshimi në historijës prej kur Allah u gjëllë e dhe lalu botë në krijojt dhe ditën e fundit. Lindja e personit, lindja e dashurisë, Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shariyati i tij, e ka ndriçuar kët botë, edhe drita e kësaj fe, me Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam asnjëher nuk ka çuot, por hërtëza ndrişe, se edhe vende të cilët sot janë të errta, edhe ato kjo dritë do t'i kapë inshallah. Para se të bëjmë disa fjali të shkurta, në lidhje me lindjen e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ditë dyfal 3 lidhje me jetën e vendit ku ka jetuaj, para se të lindaj dhe të sot, disa tjallë shkurta lidhje me botën e ambientin ku ka lindë Muhammed Mustafa para lindjës a ti së ka njëri sot në këtë kohë që nuk e din vendin dhe në lindjër e Muhammed Mustafa sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai me pozitën geografike vendi ku ka lindaj arej sallat u sallam ashtë me botën arabe e tila shtrijet me 1 milion mila katronë vendi i fak edhe vendi me zalë kjo nuk është barënësia është barënësia sotë di shka qëtër barënësia është tohtë ajo dhe të mësotë në gjami se jetëa e njëzëve në mesin e të cilit Allahu Gjelle Gjelalu e qëjë Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam ishin ditat kër Allahu Gjelle Gjelalu me dëshirën e ti nuk dërdoj për nga merë tash shekuj për tash shekuj që ka ndolë me një popull të s'ka mësuz Por tash sheku që ka ndodhur me një popull ku nuk ka shpjegim, unë me siguri ndër fenë sot nuk kam mundësi ta shpjegoj. Po do ta shpjegoj që ka ndodhur me një popull kur largohet një pris apo në shpjegues çdo ditë, jo disa dit, shekuj. Musa alayhis salam, taka merr Allahu xhallallahu u dhe jallallahu, prej vendit ku ishte ju tu me popullin e vakt, me bënë Israilin, edhe vllahu ne ti ta nga merr Harun alayhi mes salam, as largo prej popullit vet që ta është sa mundë si me fritë me thonë të është shetëj, po është largu për e i popëllit dhe vatë katërë vëtë ditë. është largu për e i popëllit dhe vatë katërë vëtë ditë me dhe thirë, i thirën për janësë Allahu gjëlle gjëleluhu në turi sejna, me visedu me Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shaluhë. Masë katërë vëtë ditëve, kur ka kësi Musa a.s. të popëllit dhe vatë, e gjepë popëllin e ti bëni Israë i këshin hek altanët për i kande, gratë ative dhe burët, e këshin maru Allah, e këshin maru zotin e vetë vich, të avtonit të cilit i bajshin sejde. Dëpësot, se populli pa prirës, populli pa sjeguës, populli pa mësus, populli pa shkollë, populli pa universitet, populli pa fakultet, populli pa vizore, populli pa mësus, në drasë e azer, katër otë dit i ka shumë për me dëviju. Kur jam këso, du t'a lirë me kohën e sotit vetëm një fjarë dhe po sëjmë temën tonë prapë. Katërnët ditë musa a.s. ka mungu prej popëlit vetë, dhe në Israili kanë nizë vicit sesh dhe me i botë, të cilën e kanë boj me durët e vetëa. Katër dita me rarë. Sa ka mungu popëlit jonë me sistemet që kanë kalu prej për e fëzë vatë atë du? Sa është investu që ki popël fa dhe vetë të hararë? Sa para edhe sa të hola edhe sa kohë, sa mund, sa reklama, sa propaganda, sa sisteme, sa libra, sa gazata, sa revisa, sa filme, janë bo që i popëllën jonë të mundën të i stadionit sëpjegimeve të fesë që Allah u gjëlle gjëlelu u, u gjëlle shenu e asë vriti. Dhe i ku ka rrit e pa mundën asëpjegosë, unë e pa e sejë këti selbë prej selbëve. Ka rrit puna dhere a gjë që muslimonit ashtë vështirë islamin me asëpjegu. Dere a kupton, volash, fjall, dush, dhe radhje ka sku. Kush e kupton vullat, li fjalë sa dush, edhe një herë po e theki. Ka sku puna as larg, sa i njeriu i cili lajmroi gjumëtarisht se unë mu islamit i takoj, sa ti njëra as vështirë islamin më ia sqegu. Ose, me fjalë të qera, as let më ia sqegu islamin, por vetëm bashkë dora do lai. As let më ia sqegu islamin, por vetëm salla pra vën aty koka. As let më ia prano islamin, vetëm po as let më ia sqegu islamin, por vetëm as ta faqaçë Adhme qenë funksion në ratë sa i feje, vetëm është është let me është fjegu islamin njërzme 1.700.000.000 sot Por është e korkuar që t'jus fjeguat islami i popullit Jërë islami Allahu gjëllë gjëllë uhu vë gjëllë shanuh Ose t'jus fjeguat islami është sa ka pra me vërshon një sistem prej sistemeve është t'jus fjeguat, për shembul një sistem prej sistemeve ka fanë Ka problem me inventra i vendeve ku jetojn muslimanët. Në të falen ato kush ato i pengon. Domethën falni se si pengon kur kush. Këta janë lirë me avall muslimanë. Në ta jape ato veçarin, s'priq punë, para të fugaras, para të dengjinit në di shkolën fugaras, pa asnjë problem. <coughs> As lep, me avall muslimanë se një muj prej dimledve ka e një Ramadan, në dole sa janë lirë me ju avall muslimanë, tani ndoin kush po i pengon ashtë let ashtë letë muslimanve me ju thonë se duhet me shkun haqë përskak që ashtë fazmi i pesë të islamit edhe sistemet ju thonë ulemove edhe jo ulemove ja këtë atë bane pa problem a e shqipni nasa jemi zemër ma a e shqipni ju nasa shka u heqim sa kemi zemërën e mave me, me u falë s'ju pengujt me ronës dhe qatës s'ju pengujt me shkun haqë nuk ju pengujt me bostë i firën s'ju pengujt me pregadit i pëtarën s'ju pengujt e shka për A pak po do katë. Kto janë këta le të. Cila rranë, afu. Rranash me atfut në kokë me dëlil xhall famnes bashkëhore se ti je në rrugën e gabuar. Me qenë për këta, duhet me të anë ambullua. Por këtë duhet na hap universitet. Por këtë duhet me hap shkollë. Për këta duhet më angazhu gazata, për me këta duhet më angazhu televizori, për këta duhet më angazhu revista, për këta duhet më angazhu teatri, për këta duhet më angazhu organizata filmike, për këta duhet më organizhu të gjithë, ndeshin me bimë, për ndrishe, nuk ka mundësi që tërë për vetë se, a i qka kalon uvëm, a i me pas e gabim, e me arë ki qëtri me, me mërë gjelil prej ati se, një me pas një gabim se filonisa. Filori ka jetu që të e kishpa që tash Në gjipt për dash ke mu mbullu femnat Se shemë së lë barudi ka qitë shami Ishte artist e shquar E kishpa ghezën se ka gabu E që tash na kejt du dë mu mbullu e, e kurani kerimi E ulemot një 1400 E kursia e gjamia dhe katër më të qekuj E fjala Allah u gjëlle gjelalu E gjëlle sharu E ato që ka kanë vdek tash a mi E ato që kanë vdek ka shpun Që kanë shkun zërë në gjëhëlemit Që tash kushit razon ato mo që shbojnë ato të ubet, që pas kanë bo të ubet një milion, se em në në përmet njërës, elhamdulillah që kanë bo, e ato që kanë zhebë, ato që kanë jetu në tërë, këto gjana është vështirë tash, për katërnët dit, një pokull të mësus, për i bajke vicit sështë, për 80 vite më ravë, për i vitin 1917, për i vitin 1917, 1915, dëri tash, Ta është prej vitit 1990, 1990 kush e dherë 1996. Kushe mbulën, kushe mbulën të gjash vitën e rafë. Pra, Islam, fejnë në të cilin njëmina, dështëm, dështëm, dështëm, qërët nuk dështëm, do të akoptojmë sistem përfshirë, do të akoptojmë sistem në të cilin. A shë investu shumë me ndreqë, me kryu, me ndërtu një musliman të cilit hodja i vatë, mësusivet të pa mundu në ka islamin të gjithë me e spjegu për shemë me një televizor me një kanël prej televizorëve në bostë e spjegojnë shkatrimin e ramave të islamit femnat të cilët femnat të cilët i bojnë punë matën dhita Kura është fjala për fjale në Allahu gjëlle gjelaluhu Në qatë kanal me esbjegu Esbjegojnë qatë afem Burat e cilën në qatë kanal I hartojnë edhe i eksponojnë Edhe i afrojnë pofëllit gjojnë Në matë liga në përmet një filmit Prej filmeme Kura është fjala me esbjegu Hadisën e Muhammed Mustafa Qatë njëzë la imron me hadisë Edhe hadisën e dinë ato Edhe ajetën e dinë ato Ato e dine dhe filmin, ato e dine dhe artin bashko hori të nishkatron moral, ato të njajtën kore dine dhe ajetin e otërstirë dhe adisin. Kura në shpjala për filmin helash, e bojnë ato e incizujnë. Kura në shpjala për filmin e hamzës, ali, radiallahu talalu, edhe ata ato dine me bojnë. Dhe më thonë, ne e dine të mirën, që sheservojmë në. Ne e dine të keqen, ashtu që sheservojmë në. E pra të mirën, ed me i thonë që t'ive njërdhve në haqë allarë dim me s'vjegu islamin kësit gjamiës edhe dim me s'vjegu në universitet edhe dim me s'vjegu në shkoll dim me s'vjegu në rrug dim me s'vjegu në talaj edhe dim film me bo dhe na edhe da dim me bo film jo, si artisti ti si artisti a jetë për nani jo ti a jo vetënik jo e qka t'baju në pra ti shkon gjamiën mes katër murave dhe zgjojë islamin gjatë, s s e hacit Antone fuqëniezore falem abdes ne marrim ne ndinoj edhe u bitis puna jote. Qofun janë punu me sheiku i me radh, derisa ti erën na banën, asi njerëz të cilët i kallzoim hoxhës, i shpjegojnë, hoxhës me vëper se nuk ke mundësi më na shpjegoj disa gjëna për të cilat ti erë po po nuk më shpjegoni. Si Ska nevojë. Në kohë e Isa alayhis salam, ne vijën Isa Muhammedi alayhi was salam. Në këto vite shekullore këto vjonë ishin punu derisa mos ka shumë shekull dhe Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam na doli formula me të cilën jetoi formula e jetës njerëzve të sistemit, ish sistemit i cili prezantoi me vite këto na doli formula prap Kur'anit Kerim. Na doli formula në ajetin Allahu jalla jalaluhu wa jalla sanuhu ku njerëzit thëjshin 80 vite me ras, edhe edukojshin generata, ma generat, ma generatethe, si të desh, këtë dushë që. E kema re gajle në vorit, qëfar vorit, si të amora Allah u shpirtë, si të desh në dhe me tërku, sëm këtë dushë, kam dekë mo, s'ka mo ma zdekës u kri. Pra, i thëjshin kësa komu, ideja komuniste, i thëjshin kësa ideja marxiste, ide, i thëjshin kësa ideja sosialiste, qësë dushë dujë, Kjo ai ishte hartuar e vizatuar bukur nga ajeti në Allahu xhalle xjalalu me të thënë formulën ritëm me zit se edhe mes ithës e në Muhamedi sallallahu aleyhi dhe salem, njerëzit kishin pasjen komunista. Allahu Kurani Karim sa sekthan nazar ibn al-Harith fa wama in hiya illa hayatuna ad-dunya nemut wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. Po xhergova thjesht apo e shoh mi na je po lindim Po vdesim, nuk puna shkatron gjëra për dash se kohat. Ky është paranimi i 145 viteve e fjali e thanun Allahu Jelle Jalalu ve brikin Kurani Karim. Paranimi i 100 viteve. Kur çoj jetë po lindim, po rritemi, po vdesim. Nuk puna shkatron çdo kursh për dash se kohat, kohat. Edhe tash shkapohen modernizat pra, u them kohat po vën vetëm. Kur çojë, doktorë Pra njerëzit u kthin para të shekuit, para Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I kthaj kush? I kthin sistemin. Pra ishi sistemi që prezantoim me, me dekada këtu. Nuk na pas ka prurë ne që të thonim traj. Nuk e pas ka zhbikët Alenini apo vëllezët e tij, po e pas ka marrë, e pas ka marrë, e pas ka huazuar për i dikuj, e cila ishte e shkruar në literaturën e njerëzve para një 1500 vjetëve. Dekada, shekuj të sëleve Allahu gjellë gjellë uhu gëlle, shalu, Ma shumë se një qina jetër Kura një kërinë një tha Shekuj të ignorancër Pra ti on lau i dashur Nëse e shkolluar për Nëse ke e ke studiur gjene gjatë Nëse e ke të bu diplomat e tanë Bërë të sistikë Edhe i kinumë të rjezën të ande Mes mrami, a ke thonë në prezendën të ande A po prezendën e qerve A ke edukuj që e se kur gjohë sa të ndojë Ko apo e banzatër një më shkuj pra ti je aj, i njërën ti majmën i cili ke jetu edhe jetë pashtu jetu në shekujtë paranimje 500 vetëve me si salaj selamit edhe Muhammed Musafas a.s. Koha gjëmatin dërshëm, asë një gjohë sa te bohë, koha e band vetën pohë, Allahu gjëllë gjëllë uha e ka garantua dhe e ka këjua të ja ka dhura endin edhe disiplinën asaj, asë një harë nuk ka ndru asë gjohë, për shë e mbërë paranimin jën vetëve me datën tësë Muji 7 orë, me datën 5, muji qërëshorë, djeli ka dalë në këtë datë që ka dalë sët, edhe u kri, kjo është koha. Kjo është koha dhe kur gjo qëtër, para 1 milion viteve në këtë datë në këtë dit, djeli ka prenu në atë sekund, që ka do të përëndojë e sëtë, kjo është koha, pra s'ka modjo. Kam thonë një harë, në mos i mdojë kën praf pa e se e kjedo një harë. Kse, kush me ndonë se k Bilbili, bilbili prea ditë që e ka kërju zotin, atë makama është të këndusër, nuk e ka ndru me kamen asë njëherë. Kërësili cili ashtë tërnishtë të më tonë dhe sot keki korë grunin, atë komë që e ka këndua ditë, Kur ka kriju Allahu Jellaluhu at kaunga te kundësort. Me një melodi, çka ato notat muzikës, as një notë nuk ka ndru. Orkestra e dëgjëve, orkestra e bilbilave, orkestra e kartillave, orkestra e drejshkave, orkestra e koalit, orkestra e goveve, në as një notë nuk e ka ndru muzikën. Kjo është koha ku shkandru. Laibuz zamana walaib fiina. Ka thonë për e të pa nënshmojmë, kohën nënshmimet janë qafën tonë, ola unat a ka zeman u le haqane, me pas pas koha goj, kish pas me na kritiku neve kritik, të të të nësë kemi pas mundësime e aksijas në herë. Oma ali zemanina a i mundësivanë, me se kjo kohë ka dhe një kusur, kusur i kësa i kohën jemi ne mutlak, kusur i kësa i kohën ne jemi mutlak, që koha se ka si kusur. Edhe Mesih Isa alayhis salamit, edhe Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, koha se ka pas asnjë asnjë kusur, asnjë gabat, asnjë gabim, gabimin e bënë njerzit, thonë se bënë ato. Mat mundin gabim e bënën pritstat e krishterizmit, deri sa ato nuk kanë fjalë prej Injilit të pa fundosh në tokë, edhe nuk kanë fjalë pas zaventut Allahut me një fjalë prej fjalëve vetë. Dhamin matma dhe banen frif të agropanat E jahudëve të cilët Nuk lan përë originalit, teoratit Asni fjallë të e vërruz në tokë E nuk lan fjallë dhe vetën panun Ven të asaj Fjallës Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shanu Gë bimin matma dhe Matma dhe Mustafa sallallahu aleyhi sallam E banen Ato që i Korani Kerimin E fundosën me një monir Me një monir përëj monirave Që që që fundosë zikush hisën e datë Edhe e zavendësun me sisteme Edhe s edhe sot e madit pëpunot me këmove për me u zavendësuaj me qëndërsen sot nesër mas nesër deri ditën e gjikimit ka me qeni pa zavendësu ato ashtë e mërtet edhe sot pëpunot me zavendësuaj po si jo unë për e të eki varkë të nga me të mdisa fjallë shkurta në vitin i 1911 në vitin i 1911 ka arë një pare në të treva në të cilën shpin kanë qenë 3 personë ka jetua e parë dherën vitin 1941, ka arë parëja qëtër e cila e ka bajt vetëm një person shpin dherën vitin 1990 pra gjithë sisteme 40 vite e, e rënur atë e që Allah u gjëllë në gjëlanë në mesin musliman me, sirli, qirli, në muslimanëve s'jëllë nga qëllë në regullë, 1990 viti që ka u bo atë la dikush me mëndu për nate në asë në mënir arë sisteme i qëtër i cilë në parën e ati përfshini shumë popoj i cilë në dinarën e ati të hekurit të rëfshini shumë popoj, i cili sisteme ka turbulu mendën e muslimonit, tu i premtu se në esër mëramje në post dëtë vjehën e ajo shka pedon. Në esër mëramje ka dhalë populli me e pritë në rukës, të apo e vjenë posta atë letër, në më mëngjes i kanëton se posta i shvanur rukë. Kur ka dhalë populli i shkretë mëngjes me e pritë posta e rësëllën letër në ajo, i kanëton të trenë, i ka shafu me nivellë. Kër kanë dalë me prit për mjësimin e trenit, i kanë tregu se havaja keqe me një vend nuk polen muafru ngatë. Prit trenin edhe mosin edhe havanë edhe gumën edhe, edhe vulkanizërin, prit i meren vëllavijan, e unë tash prej kursiës gjamiës, do të lo me prit, hala. Unë do të lo halal me prit. Nëse ke e dëshije, me ditë sa do të prit e shatë letëra, apo dhe rinvenin post, edhe sa kemë e prit, në në emnin, Allahu gjëlle gjënaluhu vë gjëlle shaluhu, kem i mundsimet kallzu meni her prej korsi zhamir bismillahirrahmanirrahim letra jote te thele jete priti nuk ka ma dha ther ajo ka ma dha ther po sa me at leter ndarim derim ton asnjars ka merre allahulle jalalul kurani kerim ka thon innal la yghyiru ma biqawmin hatta yghyiru ma bi anfusihim nukdot ja ndron gjendje nastehar deri sa ju gjendje ne ju ai vate dorve ju nuk ndroni Allahu gjëllë gjëllalu e gjëllë shanu nuk gjëtë ja ndronjë në gjëngjën astihare, dheri sa ju gjëngjën e juaj me dorën e juaj nuk e ndroni në vitin imi e nëshën e zimëret, gjëngjën prej sistemi që ishte para zimëretës me sistemi në qëtër mas zimëretës kush e ndrojë, ndru njërëzën me dorën ma shumë se 1.500.000 kongë, për këndonë se që Kong, që kemi luftu filonin, e që kemi prej me fika e kemi prej E kemi bërë historie, ke e kemi bërë kushe bërë një vetë. Në vitin 1941 dërën 1945, unë lafëdruam të kemi qenë në gratë në komë. Kemi qenë maribër në komë, dhe më thonë e pa më ndru gjengjen, vete pa më ndru. Në vitin 1999, kushe ndrej gjengjen? E ndru në gjengjen, njerëzit hipën, bërë në tenë që atë drevën kryen njënit, vete pa më ndru. Këtë gjengjen qëtër të fillën, Allah u gjëlle zheralu u prej po me dhe për اذا كتاب عبد من رو قال الله جل جلاله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم جاء جاتله ايش النبي صالح عليه السلام اذا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اقفاص في الله جل جلاله وقت بنرو فيا كش لو بسان صار مسلمان باي تشي ني يلي دتاندرو Ai dërgoi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai se yatit ora me punën, ai tha ati zilja rë, ka 20 minuta para se me dalë dhilli. Zilja e punës rë ta 20 minuta para se me dalë dhilli. Zilja e pushimit rë o Muhammed, sipas Islamit, një orë e 50 minuta mbas se perëndëdhilli. Zilja e punës në Islam rë, për me fillu punën 5-10 minuta para dalit dhilit. Ra për përshim një orë e 5-10 minuta masit për ndoj dhilit. Ur dhva. Në formën e imperativit për të samë kurani kërim. Vë kuli amelu faqa janë Allahu amelekum. Puloni, do t'jam shofa Allahu pun të juaja. Rasulullah në sratu sëram pashtu shofë të juaj rezultatët e punve të juaja dhe sh jet, ta i gjamalikum do t'ja pëshofin do kush për e njënë për e njënë i qëtërit rezultatët e punës kja është islami jonë kja është sistemi jonë për këtar mësusin majmadh anë nëbiju, anë rasullu l-insanija unë e jam për nga meri njërëzijës do të sot unë ka marë njëri unë me bo njëri që do të sot me bo njëri unë për baba vë nëna se kanë bo njëria baba vë nëna e kanë lindë nj a ma rasurullu allahe arisratu dhe sëram ashtë nësësi i cili ata e banë njëri përshkak se me miliona njërës gjemotin dërshëm janë të informuar gabim se si ta din një gjuë prej gjuëve amnore si ta din gjuën e nonës janë krenor si më sta japin gjuën e nonës janë krenor nuk lejojnë mja vë shkejnë gjuën e nonës janë krenor se gjona janë kejt në regu se gjona janë kejt mirë me të mnenë ketë botë nuk kemi arme më zungur e nonës dhe lukri. Nën këtë dhebë nukemi arru në mësu gjuhë të ujë Arru në ukri, arru në gjuhë në kërësore për mësu Edhe saktikis në këndod Në gjuhë në kërësore ala për mësu e kemi Cëllën gjuhë e kemi për mësu Në kejtë përpullë më shqip E vërtetë a kejtë përpullë më shqip Në po dhim edhe anglisht me fol Në po dhim e frenqisht me fol Në po dhim a habisht me fol Në po dhim gjohën e indonesianve Në po dhim japonisht me fol Në në mërë i mënë shqipni din gjohën kinezë Perfect me fol Në po dhim rosisht me fol Në po dhim sërbesht Po dhim maqedonisht shkamos Aja në po dhim parlament me fol Nësëllën gjohën nuk përëdhim Nësë përëdhim gjohën e njerit Në evatëm më në mungu gjohën njerit A gjohën Gjua e njeriut nuk është anglisht Gjua e njeriut nuk është frëngisht Gjua e njeriut e ka emnin marveshje Gjua, nësë pëdim më marvesh Për po dalim të ujë konflikt Për po dalim të pazari konflikt Për po dalim të taksia konflikt Për po dalim të renë konflikt Në rëtlenë konflikt Të dhe rap të busit pështimi Së gërkurës jemi njërzë A pa më mësu gjuën pra Në haladu dë më mësu shumë Gjune marrë vashës kërta mësojmë qishë mire në vashë di persona, qatë hare gjune dimë në, qatë gjune nuk guzojmë me lejume në le i shkel qërë, qatë gjune nuk duhet me lejume le në i morë qërët, lave jemi dashurë, që ketë gjune në i kanë morë qërët, në i kanë mësu në apërmet kompjuterit qëllur, edhe në apërmet ati kompjuterit të plur, nësër, të hujt, me ne, me, me, me në osër, të hujtë, mësë në u marrë vashë. Gjohën me të cilën nuk mundemi me umarvesh Qatë gjohën e i ka mësu Edhe në soazat edhe në borët E kësa i gjohën e mi të jetu tash momentalisht Allahu gjëllë e gjëleluar O fëtë për nga marte ati Nuk i ka qëmë e amësu njërës me, me gjohën komtare Nuk i ka qëmë e omebi njërës dhe arabisht me imësu Se ato arabishtën që e kanë ditë gjahilat Para Muhammad Mustafa E kanë malë arabët e sotit me ditë Qash modern Allahu nuk e qoj mu se me amë Po ja ka thuo Muhammed Mustafa ole rabe me amsuljune njeriuot me amsuljune njeriuot kur fole me i qit goja mjoz me umor vash me kapakun e sinit ala pafol Sa to e dishin ju ole rabe ato folj ne arabish shume ashpra dhe shume realshop ato i kan poezit Arabet, gjahilave, para peganarit, anë sratus të raf, të cilët Arabet e Saudit të shkolluar, kanë vështërësime i kuptu që ka patë mërol kajsi për qëllim, kur sa në, në poezinë ati ati që e tha. Po nuk kishë Muhammed, e kur nuk kishë mësus, pra shka kishtë? Kur nuk kishë mësus, shka kishtë? Kishtë e varim të bije 7-veqaren të tokë gjau. Kishtë e luft me sfitit auzë edhe hazreç, ditëshin vite me ralë njerëzit se në mirëshin vashë në pazar e qitë ke njënë i lopën mërshit e like me një venë u largohë këtë eritve në qetëri tashofë të i lojë e parët të amore lopën se si të takohë ndudhë me uvra a dishin me folë arabisht do me thonë ato paranimje pashin vetve si naja bajshin tashtish përja bojnë po e dhell gipi, cevi, ujit po e dhell shakti pëtë po shon në spëdhimu kolla shaktit me bisedu gjuon për edhim Në nuk përdi me i radhit punë me thonë se ti vadit tash, e unë vaditin e esër. Ketë në së përdi, vetëm ti fjalë për në munguin. Krasë me këtë punë barabar, njoni prejneve, hitësive në marre, në ngrej në gjishtin, thotë, vëtdia popullit ka shku largë. Vëtdia, shtimo, shtimo, vëtdia ka shku largë. Njërën i prej njerëzve dhinë me vozit një Mercedes 568 me 11 cilindra i blerë 175.000 morka në pazarin e këllin. E, e, e, e, e dinë këta me bësë e ka fare. Po me ndodhë në ndeshja një grithje e vogëlë prej një kërët qëtër papaj, kur dalim prej kërët të ditë në gjitën me rejnja një, një qëtërin. Që këtë gjuhë se dhja gjuhë në kërët e dinë. Djona le le të njoftimit e din, djona le le kerrë gdim. Senjë në rrugë din të më cenjë. E din, i din, qenja, i din me inë du, po nuk din me i respektu. Nuk e din rrugën e trafikut pra. Nuk e din rrugën e komunikacionit. Nuk e din rrugën e tregut njerëzor, e din rrugën e tregut patatave edhe të bananave. Këtë gjuhë e din, po nuk e din, nuk e din me as bashku të gjithë. Gjuhën e takimit, gjuhën e marrveshjes, gjuhën e modës, e din gjuhën e gurëve edhe mendje mbyllësi, pa vend. Edhim me dherë gjakën, a dim për një të nko me u lavdru para agjalarve, se ju agjalarve nuk jeni në menë, në mo pokalojmë në shekullin një dhëtë e një. Lave e mi dashur, edhe e ju të gjithë, shka po donim u lavdru se pokalojmë prej këti shekullin një shekullin qëtë. Harone, harone u lavdru të mi të ndëruar, se na dheri këtu një dhe të kemi kaluet dhe së kemi bozohet. Lavdraf, në pragu në sh, shekullit një dhëtë e një Por një, aj, një, ran, gda, një si gjojnë, dhëtë dërita që kimi kalusja Një dhëtë më rrë Nuk që të më gjarë me kda Një dhëtë më rrë Asu unës i të jemë gjarë Inshallah Dëtë kritja atë në gjithë natër Kur se kam pasat dhe të menejt Kura sos viti Por shekullit kër sosët Dëtë rria atë në gjithë natër Ka shokë popullin tim Në natër e partë Shekullit një dhe një Shka të Nëse do ta shëlni britat as ka të bvoje, un pita as kutra gjë ka të bvoje. Ai prap nuk do ti jemu marrë bash me Allahun në vet. Atna kur do anë zëllë, ai prap nuk do di në Allahun ratu marrë dash. Ai prap kthi gabi me çapo bandot bvoje. Ai prap do ta ket nivelin e ulët, çashtu siç e ka thënë se nuk do të ngrejë at nivelin i popullit, vetë se kaloj brejt një shekull në shekullin tjetër. Kto janë fantazmat e disa njerëzve? Kto janë fantazmat e disa popujve? se një popull ngritët vetëm në the a i pes shekuja për gjasht me radh kultivon kultur a i në the pes shekuja për gjasht me radh generat, mas generate kultivon shkense në gjithuri së në shekullin qëtër do me farën prej gje me kalunë sot kur shkallë faqët dhe se gjejës të data 4 sot 5 kur shkallë ngrengi se me kalunë shka e mi bo prej gje dhe sot shka kemi te fardishka a zhërë parate Rasulullah alës salatu selam ta në hadisin e ti qaj alës salatu selam ta anë boistu boistu li utemmi me dhe karim me lë akhlaq ta jam i qum për nëndërtimin edhe plëstimin e boshmëqeve nës jelen e njeriut boshmëqe të cilën nështa qërësën i plëtsun parate jam e jartë a i qësat prej njerëzve se gjuha dhe u kri, i nxanë shumë bujkut, i nxanë shumë bujkut, i tëli ka shlu zemër me një bereqetë prej bereqetëve, a ti duon ma shumë të njëshin bereqetëve më rënda një vitin me i hangrë shpimeve, ma shumë të njëshin vitamine, a i ka lishu zemër në me një vitamin, prej vitamineve, edhe e shep gjithë verën me shati, në qatarë, në qatarë, në qatarë a i kalonë pashirë, edhe dhe dhe ju ka vëzën Kastravesh dhe vla, kastravesh dhe abereqet, edhe i bjen, sa me vujt i bjen, duhoni, duhoni vla, duhoni, duhoni, e, kala mështë, e, tëne, për shpia vla, vi jam i duhet, i dashur, duhet ma shumë dhe një bereqet me pru, mëreve është edhe këpërkash të ka nevoj, Merevesh, edhe këpërkash të ka nevoj, të shpia ka nevoj për shumë gjona, pra në këtë shpirë, në këtë njeri, nuk ashtë një gjohë, një gjohë vetë me lipsën, Po duhet praafru shumë gjona, shumë gjuhë duhet mimsu, mbite gjitha gjuhë, gjuhën e nderimit, gjuhën e marveshës, gjuhën e respektit, gjuhën e modesties, gjuhën e nderit, gjuhën e sadhakës, gjuhën e ndimës, gjuhën e marveshës me një një tjetrin për shpejti. Unë më ndojë se të gjitha kohat kanë kalun, unë më ndojë se të gjitha kohat kanë kalun. Njeri u mojë, njeri u me i folë me zatë nojët, njeri njeri jut me i pol me zatë nol me dalë për shemëll me nivën të aqe edhe me tregu se je dikush kejt kohat kanë kalu mo ta shë jemi në islam ta shë jemi në din me Allah u gjëllë dhe lalu ta shma kultura të të të të në kemi thijit prej kurani kerimit nuk në lejon me basi gjona me gist mi mund dhe mi mu mordas e qishë mire mi vesh pra vetëm di fjal me gjëmotin ndërshëm venin du të bja mëndru një një një një një një nj Dhe ajo vjen për mi sekondën në nivel. Diftjalve më janë dhëruen. Unë për askak, po e zbraz këi derthin tani di fjalë. Si të mohan më në shteit, edhe të mohan për më shumë një herë, edhe të futën në praktik fizikë dal me vizhamië. Diftjal kë. Këta li jëmohin ndarshëm. Diftjal ndron javënin, gjithmonë jeta ka më shku në nivelin e standardit më të largët sot nëse veti. Gjua marr veshës, ka muktin në nivelin e vet. Të tonë e ju hajtë më ato t'i fjallë ma shpejt, dhe kur dalë me pijamije, dhe t'ja njëzë mi me tomo. Po, më njëha, po vanu ishtë. Në vend se une, t'u i ti, edhe biti se t'më njëha. T'ka shumë më abër. Në vend se të fëjsh unë, gjithë mua t'u i ti, edhe kryes të dhe qonë. Në rëllja vend, si që ko ish me vadijit, vë vërënë, Nuk jemo, nuk jemo aj, që ka po bojmë, që ka po mundohë me nga me më shkri, nuk jemo aj, ti, ti. Si të folër shë në thobë, edhe të kishë të dëshirë që e jokja tjetë edhe une, une, s'ka bere që, ti, ti, si tjetë fjale a kushet që lojë dhe kushet diti ma mirë, ti, në venë nëse une ti, ki i të funë krienë, praktikone, shtinë në praktikë një ja, shtinë në praktikë një verë, fëtë në praktikë një vitë, Jo, ju shëtë në shekullë në 21 kaloni sotë mënëherë. Pijë mëzrej në shekullë në 27 mënëherë, pa pasë një problem eqë. Po me nasonë së bëjë në shekullë në 21 të e fjale a une, jemi prapë që toë. 20 shekullë në kanë gjithë në fjale në une, që ato prapë jemi. Ti, ti, pja kultura e unë. Kjo kultura islame, kjo, kjo shkola ajo në të cila na ka edukuar, me këtë ato njerëfmi, me këtë kulturë do të shite me të mirë, me këtë kulturë do të na duin gjithë, me këtë fe do të na duin gjithë. O madhërsa, je doi. Edhe në, në kokën të dona shkomi unë, më thënë jemi ulë, kahemi në ka unë, edhe mbi kokën tonë që kemi nuë kahemi në unë, edhe mballat dhe kemi ka nuë kahemi në unë, prej njerëve shumë pa pritshme. Atëm unë Asullin insaniye Unë jam i dërguar I dërguar ja Allahu, jelalu, i Allah u Gjelle Gjelalu I njerëzirë Dhe me thonë për njerëzirën Jam i qu me i plëpësu që është Nderi që është e sjellive të ndershme Inema abuistu më allima Ka thonë jam i qu mësus Që me mësus? Me mësus njeri unë Me mësus njeri unë i cili Po sa të linde Po sa të dale prej parkit nonës Do të takohën me disa elementin këtë botë edhe ajnë fillim në the luk i thidhë zdrojt, ajnë me këmë shtem ka ka me eftë këtë bot me mësu njëriu në cili o sa të dalët e pragu i dërës së përën herë ja do të zbukuron këtë bot ja do të shumëton me te edhe të duhet të di ajnë dhe kërkush këtë bot nuk e ka zbukuru ma shumë se njëriu edhe kërkush nuk e ka shumëtu këtë bot ma shumë se njëriu ajnë këta e ka shumëtu me një fjalë Edha ka zbukuruën me një fjalë tjetër. E ka thondhur me një fjalë tjetër fjal ose me një vepër, e ka zbukuruën me një fjalë tjetër edhe me një vepër tjetër. Çfarë fjala e njëri? Fjala e njëria është vepër. Fjala e njëri, as domethën vepër. Se çervë nuk i shkruan xhamatin dershom. Vepra më shumë jo se un ka bokaliën, sai po dal maran. Ai kongrem maran. Ai po dorë puntra ona, ves citapska letër s'ka, lakës nuk ka, nuk shkrujnë me laqet mirë dhe opshijet e ati. Kun ma të bukura ka po të ndërtu qërën, një zokë ndoshta se shpia jeme edhe jotja, edhe në më më derë me ka ndërtuaj, nuk kanë shkrujnë me laqet për punë të ati. Por shkrujnë për punë të mija, edhe tua, kirame në këtë i bina, tja lëmune ma të falun, këtë me lajke, ndërtojnë në libra të veta, fjall, në anën e gjatë mirë e dhe në anën e majtë ketë e luësim Allahum gjëlle gjëneruhu e gjëlle shakë në no vetët Muhammadin ta fa që avsjel dite ma shtej që ato tamsojnë gjonë e marmeshës tamsojnë gjonë e njeriut tamsojnë njerëz i gjonë e modesties nda i janë i ketëri të regonë modest e nëse dojmë me u të regu të rima në të këthejnë kur anë i kërimë surës dërfët në ajezë të parafundit surës الله جل جلاله وجل سعو وث وكفى بالله شهيدا محمد الرسول الله اذا دشمي اذا دشمي طار الله جل جلاله ثم محمد ياسدرغوالي تي اذا بازولا ايتي ثوت والذين معه اسدوا على الكفار كرسه تجيرات تي تشين شوقت هتي متا ايسن برجيرات بران ميكون ايسن شوم دارش بر رحماء بينهم اقيس ثم دغيان تيتر E me qeni a është për ndajan er mikut Me qeni modet ndaj vlaut A është gu e njëriut Kus e tim këtë gu A e ti njëriut Kus i ndronë këtë di gjona A kus i jam ndronë këtive venet A i nuk e ti njëriut Pa a e ti njëriut A ti shka e vrat njëriut A i shka e vrat njëriut Mundet me qeni një ka Mundet me qeni një kali me, me shkelem Moj mundet me qeni ujk A i mundet me qeni një njërë E heger e tila në mesin e nj me vrah me mi drejimi me me me vrah njeriu vrah me spat njeriu vrah me siçet njeriu vrah me me pus njeriu vrah me fjal njeriu vjan e vrah si me ndërgjëgje njeriu vrah me lloj-lloj metodash atë i dish me ritmin i fjalë rrit e bën më shumë si dish me shumtuim në fjal e shumton shumë islami ka ardë edhe vëllazëm dashur me ranver për ashtira vetë lajave islami ka ardë që fa për të çliruar gjithë janikto me ranver prej dezave Meran gjer pe kundërshtimën e Danjanit jetrit, më na afrua në gjuhën e marrëveshës, më na afrua atje ku na vetëm në shqip Danjanin jetrin e kupton çka po do të, ishara, të menqërit, thon. Elbibu takfih alishara, thamën juri as boll me apo me gjith çka po do të thon. Kan thon Elbibu takfih alishara, thamën juri bollas me apo me gjith nikaldos s'kan. Ne izmet gja ni gjal izmeti gjin dhof, ju cekni safir me ujë me dhin. Edhe njëani prej gjer dhomës Ja banë me i sharatë me si se uj po i pijet I menë qëri hizmet gjia i mirë Për një sekonë kërta shipsh Ka begotën me ujë Kurse disa qërë janë Kurse disa qërë janë I du qëtë ma be birë pa kuj Mezoj, mezoj, qëtë ma pa kuj Aha, posë ka problem Në dhe mos slurë kush O birë pa kuj, bre li pa mu do Aha, posë ka problem qështi njoni lipi uja i zmerqia i tha s'ka problem aja pa lipi uja i tha s'ka problem aja pa lipi uja i tha s'ka problem petë herë kur u banë nësat dhe Allah i sa të më pijë problem uj pëmpijet të më pijë problem uj pëmpijet pra dikush në këtë bot i menëshur me i sharat mërvesh ne të gjithë dhut me qenë nësaj kategorie e disanë këtë bot ja lip me znat nëllë edhe ja s'poedin ja bojë që s'poedim ne nuk kemi vakt me u bojë që s'poedim se me të vërtëhet jemi, me ndojtë me jemi të gjithë, që e dhim Allahu Jelle Jelaluhu ve Jelle Shanu, insha Allahu Teala, umbetit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam, me uksina rrugën e Allahu, do të të të të të të të të nga aqësh i pajtuar kolla, aja bëja aqësh i të nga nëmi, rininë tonë e mbrojët Allahu Jelle Jelaluhu, ngashdo e keqë edhe ngashdo e likë, familje tonë, Allahu Jelle Jelaluhu ve Jelle Shanu e mbrojë, ngashdo fjale dhe ngashdo punë Në edhe Allahu së bashkë në bëhë prejative Në të silet vepra Allahu Gjellë gjelalu pajtof I gjojmë ne sërës mirë në në pagodhë më mirë E gjojmë të keshën e inshallah E gjojmë heç Na i falë Allahu gjellë gjelalu hu Gjellë shanu neve Edhe ja falë vime të unë mas Në të të të planat akomi Gjellë që të hanshme inshallah Lillahi l-Fatiha